«Ну, а що ж би ти робив, батьку? питає Гетьман. «Порадь мене своєю головою, я тебе послухаю». «От що я тобі порадив би. Їдь лиш ти у Переяслав, да пиши листи до усіх полковників, щоб убоялись Бога да подумали про козацьку славу, що осібанець простягає руку, щоб їх скаляти, в нівець обернути». А я тим часом поїду з Череванем у Ніжень. Я відкрию божевільному Васюті очі, що й сам пропаде, і другим наробить лиха, як не буде за тебе держатись. Нехай лиш він приложить свої потуги до твоїх, тоді з усякого руки опустяться, а твої полковники знов до тебе вернуться. Нехай тепер вертаються. А вже не я буду, коли не зроблю з ними так, як покійний гетьман із гладким. Ну, не хвалися ще, синку. До Богу молись, сказав понуро Шрам. Тоді скажеш гоп, як перескочиш. Не тратьмо дармо часу. Опрощаймось. Попрощались і роз'їхались. Ніхто нікому не сказав на прощання веселого слова, Усім на серце пала тяжка туга, мов, перед яким великим горем. е -ге, ге бачу, бачу, куди доля хилить Україну», – говорив сам собі Шрам, понуривши голову. Їхав позад усіх, не хотів ні з ким розмовляти. «Невже ж, каже, оце справді усе й розкотиться, як горох із жмені?» Невже ж на те козаки воювали і кров свою проливали, щоб пропала козацька слава, порошиною здула? Да й згадав старий смутну пісню, що зложив божий чоловік, як умер батько Хмельницький. Чи вже ж дарма тая безщасна Україна богові молила, щоб міцна його воля з-під кермиги ляцької слобонила, на позор да поругу невірним не давала, щастям не діляла, чи вже ж дармо вона Богові молила. Мабуть, що дармо, думає собі Шрам, мабуть, не така Божа воля, щоб Україна з упокоєм хліба-солі уживала. Чи, може, приходить уже кінець світу, що свій на свого? І звідки ж підіймається хмара, Боже ти мій милий? Запорожжя перше було гніздом лицарства козацького, а тепер виводить тільки хижих вовків да лисиць. Оце, мабуть, дожились вражі сини до порожніх кишень, то й заводять міжнародом трусу щоб під каламутний час людським добром поживитись. Завидно, мабуть, стало проклятим сіромахам, щоб городового козака повно в господі. А який же враг посилав на Запорожжі, як по розгромі ляхів усякому було вільно займати займанщину? Ні, ось підем лицарювати, п'янствувати, де баглаї бити. А не лицарювати. Пожалуй, інші спасенні душі справді відбігли займанщини, як осуїти мирської, а другий розбишака пішов у Січ, аби не робити діла на господарстві. От і налицарювали. Утішайсь, Україно, своїми дітками. Іванець підлестився до січовиків да тепер і коїць під руки в князя, що хоче. Бачу, до кого він добирається хоче Сомкові, дружби доказати, да ще ж Бог нас не зовсім покинув. І ще, може, не береться сотня друга вірних душ на Вкраїні. Міскуючи так, слухає, аж ізпереду піднявся якийсь галас. Косили над дорогою косарі, а один упивсь, да й простягсь серед шляху. А Василь Невольник, мабуть, задрімав, да й наїхав. От і зчинилась заверюха. Завзятий під ту чорну раду сільський люд і зробився. Шрам стиснув коня острогами і підбіг швидше до Ридвана. «Кармазини!» — гукали п'яні косарі. І знов розплодилась вельможна шляхта поміж миром. «Да нам не вперше викошувати цей бур'ян по Україні!» Да й точаться до ридвана, махаючи косами, а один преться сокирою, щоб притмом колеса рубати.